Hii ni sauti ya mnyonge. Katika ubora wa zao la korosho tunaanza na ukubwa wa korosho yenyewe, ubanguaji wenyewe wa korosho zinazohusika pamoja na mazingira ambayo korosho zimehifadhiwa baada ya kuvunwa, paushwa na kuwekwa galani. Sasa kwa kwa upande wa ubora wa korosho, Tanzania ndiyo nchi pekee barani Afrika ambayo huwa inafanya grading ya korosho au korosho huuzwa kwa madaraja mawili. Kuna daraja linaitwa standard grade na daraja linaitwa undergraduate. Hakuna nchi nyingine yote barani Afrika ambayo ina utaratibu kama huu. La pili, Tanzania kwa bahati nzuri ni kwamba kipindi chetu cha uvunaji wa korosho kinapishana na uvunaji wa korosho katika nchi za India na Vietnam ambao ndio tunaoendea nao katika soko moja ukiacha Brazil ambayo inajitegemea. kwa hiyo korosho za Tanzania zinapatikana kipindi ambacho korosho India hazipo. Brazi India hazipo, Vietnam hazipo, wala China na maeneo mengine. Lakini kipindi hicho hicho wanahitaji kuendesha viwanda vyao ili kuweza kukipa ajira kama zilivyosheria za ajira katika nchi zao. Kwa hiyo kwa sababu hiyo basi Korosho za Tanzania pamoja na kuwa na madaraja ambayo ni mazuri nazo ndio korosho zinazonunuliwa kwa bei ya juu kuliko korosho zote barani Afrika. Na sababu kubwa sio kwamba ni ubora pekee yake, sababu kubwa ni kwamba kipindi hiki ni kwamba kila nchi ambayo iko kule Asia inahitaji korosho na nchi pekee ambayo ina korosho za za, za za kiwango cha juu ni Tanzania. Sasa wazetu wa Msumbiji wana wana wao pamoja lakini wao hawauzi kwa madaraja hilo la kwanza na la pili hawaruhusu korosho zao kuuzwa kabla wabanguaji wa ndani wa hawajatosheka Kwa hiyo ukiangalia bei za korosho kule nchini Msumbiji ni za chini sana kulinganisha na bei za korosho hapa kwetu Tanzania Ndio maana huku mpakani kuna korosho nyingi sana zinatoka Msumbiji kuja Tanzania kwa sababu ya tofauti kubwa ya bei katika nchizi zingu. Sasa maana yake ni nini? Ni kwamba hawa wenzetu wanakuja kununua, wanahitaji korosho za kiwango kikubwa. Halafu wanalipa bei kubwa kuliko mahala pengine popote duniani. Nini mategemeo yao? Mategemeo yao ni kwamba wanataka wapate korosho za kiwango cha juu ili wakibangua waweze kupata faida za pale ambapo kuna kuwa na udanganyifu. Wakajikuta kwamba wameenda India wakabangua Wakakuta kwamba hawapati faida waliitegemea. Basi msimu ujao watajikusanya pamoja watafanya utaratibu wa kuweza kukompenseti yale ambao wameyakosa. Na njia pekee yake watakachofanya ni kuchelewa kununua ili zibimikane kwa wakulima na hatimai kuwe na ile athari ya kusema kwamba mkulima ameweza akauza kwa njia kangomba au mkulima anaweza kauza kwa njia yoyote kwa sababu hawako hawako shambali. Ningependa nieleweke moja tu kwamba hawa wenzetu wanonunua kutoka India. Hata kama ni makampuni tofauti ambaye anakuja kununua kutoka India. Lakini mwisho wake zinaendia kwenye kapu moja, halafu wanagawana kwa mabangwaji wakubwa na mabangwaji wadogo walio yuko kule. Ndiyo maana wenzetu wako tayari kulipa eh, bei nzuri mwa mwavulabu wa korosho Tanzania. Sasa ni nini siri ya kila mwaka? Korosho za kwanza kuingia kwenye mnada kununuliwa kwa bei kubwa sana. Sababu yake ni moja tu. Kipindi hiki ni kwamba India hakuna korosho na kila mtu katika kiwanda chake anahitaji korosho. Kwa hiyo wako tayari kununua kiasi kisichozidi tuseme tani 20,000 kwa bei yote kiende India ili watakapoja kununua tena zile tani nyingine 80,000 kwa bei kidogo ya chini wakifanya wakifanya wastani Unakuta kwamba wastani ule ni mzuri na unakubalika katika soko la kimataifa. Niliweke tu wazi kwamba tunaona bei ya mwaka huu ni nzuri shilingi 3800 karibu shilingi 2000 kwa kilo. Wakweli tukisema kwamba tuendelee kuuza kwa bei hii hakuna mbanguaji hata mmoja Tanzania anaweza akamweleze korosho. Kwa hiyo wanaliotu vyote vitakuwa vifukwa na hata India wakiendelea kununua kwa bei hawawezi kubangua kwa sababu kilo nne mpaka tano za korosho zinatoa kimoja ya korosho iliyobanguliwa. Sasa fanya hesabu. Kama tutanunua kwa taratibu wa shilingi 20, basi korosho ile itabidi iwe kati ya shilingi 30,000 na shilingi 50,000. Watu wa Tanzania hataweza na hata wenzetu huko nje hawataweza. Kwa sababu wazungu bei ya korosho ile haijawahi kuzidi dola kumi kwenye wholesale. Na, retail, sasaidu, tuitumiu, na na kwamba kwenye retail wanaweza wakauza mpaka dola 50 kwa kilo moja. Kwa hiyo hii bait tuliyopata tulioipata sasa hivi, vizuri. Na namna moja yapo ni kuhakikisha kwamba tunatoa korosho za viwango vikubwa. Ni sasa ninakuja kwenye swala la msingi. Kwa kulima wanaotikisa korosho. Halafu wakazipeleka kwenye kwenye mnada kuziuza. Je, ni sahihi ni kwamba korosho ikitikiswa kwenye mti ikianguka na kubanguliwa. Hata ikakaushwa namna gani ni kwamba itakuwa umenyaji wale maganda ya kwenye ileta kenols hayatoki. Matoki yake gharama za uzalishaji ni kubwa na bei ya zao la mwisho ambayo ni korosho limekafunwa nayo inakuwa kubwa. Na athari zake kama nimezunguza mwanzo ni kwamba mbanguaji akiona kwamba alivunua Tanzania hakupata, Mwakani lazima watakaa watafanya kateli. Ya namna ya kuongeza gharama zao ambazo Walizipata wali, wali, wali Na hii sio mara ya kwanza, kuna kipindi korosho zilipanda sana. Wakamnua kwa fujo, mwaka uliofuata wakasusa Na kwamba kipindi cha mwezini mheshimiwa rais dk Kikwete, e, mpaka ikabidi awaita wamimuuzi ya uzjamani kumetokea nini. Actually, nilichotokeza ni kwamba mwaka uliopita wakati tumeanza mfumo wa warehouse receipt system, waligombania sana wakaongeza bei ikapika mahali ambapo haikuwa tena na ni bei ya ambayo ni economical kwa watu ambao wanakwenda kumang'oa. Kwa hiyo basi ni watahadharishi wakulima kwamba hii bei nzuri ni neema kwetu na endeleza ikaendelea kuwa neema kama tu tutazingatia zile kanuni bora za ovunaji, ukaushaji na utunzaji wa korosho. Hii ni sauti ya mnyonge. mnyonge. mnyonge. mnyonge.